kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Muslimin, menjadi mukminin, terbimbing dengan Quran dan wa Sunnah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi wahai kaum Muslimin, al-qulub, al-qulub, bini asba'in min asafil Rahman, hati manusia ini di dua jemari Allah, yuqalibuhu kifayya sha. Allah bolak balikan sekehendaknya maka hendaklah kita selama di dunia jangan merasa tenang karena hati kita masih mungkin berbalik masih mungkin berubah masih mungkin berganti dan menyimpang. Nas Allahu Sallam. Allah al Afiyah. Kau Muslimin sedang yang berbahagia selama kita masih di dunia fitnah masih terus berdatangan ujian masih terus bergantian. Tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Apakah kita selamat atau kita celaka? Naslah salamal 'afiyah. Maka wahi'kum muslimin rahimani warahimakum Allah. Hati kita harus tetap kita jaga. Sekian banyak fitnah-fitnah menghadang di hadapan kita. Kita selalu harus berupaya istiqamah. Istiqamah di atas tauhid istiqamah di atas sunnah istiqamah di atas jalan para salaful ummah di atas jalan para sahabat para tabi'in dan pengikut mereka para imam-imam ahlussunnah qul muslimin rahimani wa rahimakumullah allah berfirman alif lam mim ahsaba an-nas an yutraku an yaqulu amanna bahum liyaftunun Allah berfirman Alif Lam Mim apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diberi fitnah? Walakad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahul ladheena sadaqu wa la ya'lamanna alkaadibin Dan sungguh kami telah beri fitnah-fitnah orang-orang terdahulu maka Allah pasti tahu Siapa yang shadiqin dan siapa yang kadhibin? Siapa yang dalam keadaan jujur imannya dan siapa yang dusta hanya di lisannya? Akan terlihat, akan terbongkar, akan tergambar dengan ujian demi ujian, dengan berbagai macam fitnah-fitnah dan fitnah yang satu lebih dahsyat dari yang lain. Dan setiap lewat satu fitnah akan datang fitnah yang lebih dahsyat setelah lewat fitnah yang dahsyat akan datang fitnah yang lebih dahsyat lagi dan demikianlah fitnah-fitnah di dunia ini kaum muslimin rahimani wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam bersabda inal fitana tu'radu ala al-qulub ka'rdil hasir 'udan 'uda fa ayyuma qalbin ushriba nuqita fihi nuktatun sauda وايما قلب انكرها نكت فيه نبتة بيضا حتى تصير على قلبين قلب ابيض كالصفى لا تدر فتنة ما دامت السماوات والارض وقلب اسود مرباد كالكوزي مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكارا الا ما اشرب من هواه Kata Nabi Alaihissalam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya dari Hudhayfah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Alaihissalam, al fitnah, fitnah demi fitnah akan terus menghadang hati-hati manusia. Hati manapun yang menyerapnya dikatakan kalau hasir oleh Nabi Sallam. Seperti anyaman tikar Udan uda Maka siapapun hati yang menyerap fitnah Akan tertitik dengan titik hitam Dan hati yang mengingkarinya Maka akan tertitik dengan titik putih Hatta tasira kal kalbain, Hatta tasira ala kalbain Maka jadilah dua jenis hati Hati yang putih bersih Lata durruhu fitnatun madamati samawatu wal ard Hati yang putih bersih Yang tidak membuat mabarat padanya apapun Fitnah-fitnah Madamati samawatu wal ard Selama masih ada langit dan bumi Artinya tetap fitnah-fitnah dunia Akan berhasil Ditepis oleh hati yang putih bersih Lata durruhu fitnatun tidak lagi membikin madarrat fitnah apapun. Tetapi yang kedua qalbin aswad murbadah hitam pekat. Hati yang kedua adalah hati yang hitam pekat, kalqu zimujakhia seperti periuk yang terbalik. Tidak mengerti yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang munkar kecuali apa yang diinginkan oleh hawa. Ikwani fiddin a'azzakumullah. Nabi SAW menggambarkan fitnah demi fitnah Akan mempengaruhi hati-hati manusia Akan ada hati yang semakin putih, semakin putih, semakin putih Ketika dia berhasil menepis fitnah Tidak terbawa fitnah lulus dalam ujian Istiqamah di atas tauhid, Istiqamah di atas sunnah maka hati yang seperti ini akan kokoh kuat tetapi hati yang menyerap fitnah terbawa oleh fitnah kalah dengan ujian maka akan tertitik hitam titik hitam sampai aswad murbada sampai menjadi hitam pekat ku muslimin rahimani wa rahimakumullah maka kita melihat bagaimana hati-hati mereka orang-orang kafir Hati-hati Yahudi, hati-hati munafik, hati-hati mereka Allah gambarkan dalam Al-Quran betapa jeleknya Allah berfirman: Wa qalu qulubuna fi akinatin mimmatadzouna ilayhi. Kata mereka, hati-hati kami tertutup. Atas apa yang kalian ajak kami? Wa fi adanina wakrun dan di telinga-telinga kita ada tutupan. Wa min baynina wa baynaka hijab Kata mereka Antara kami dan kamu Kepada Rasulnya mereka katakan Antara kami dengan kamu hijab <San> Fa'amal inna innana amilun Silakan kamu berbuat Kami berbuat Kata mereka <San <San muslimin rahimani wa rahimakumullah fi qulubihim akinnatan di dalam hati mereka ada tutupan tidak bisa melihat yang ma'ruf tidak melihat yang munkar maka mereka sama sekali tidak mengingkari kemunkaran dan tidak menerima yang ma'ruf ini hati-hati mereka para munafikin hati-hati yang Allah gambarkan tertutup dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain menyatakan sumun, bukun, umun, fahum najerjion. Mereka buta tuli, bisu dan mereka tidak bisa kembali. Dan mereka la yakilun, mereka tidak berfikir. Allah misalkan, kmatul nadzina kafar, kmatil lalzi yangi aku bima la yasmaw illa duaa wa nidaa. Permisalan orang-orang kafir, permisalan seperti yang yangi yang mengeluarkan suara naik seperti suaranya unta atau sapi la yasma'u illa du'aan tidak bisa mendengar kecuali panggilan suara jeritan summun bukmun umyun fahum la mereka dalam keadaan bisu dalam keadaan tuli dalam keadaan buta dan mereka tidak berfikir tidak mau menggunakan hatinya untuk memahami qom muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah gambarkan mereka di ayat lain dengan kalimat mereka pulubuna golfun hati-hati kami terkunci dan Allah katakan pula kata mala ala qulubihim kami tutup hati-hati mereka maka hati mereka tertutup terkunci mati beku tidak bisa memahami apapun dan tidak memahami pembicaraan wa minhum man yestamu ilaika hatta ida karju min indi kaqalu Qalul ladzina utul ilma madza anifa Allah tidak berkenan mereka di antara mereka ada yang ikut dengar ucapan engkau wahai Rasul tapi ketika keluar dari sisimu dia berkata kepada orang yang beriman madza qala anifa orang itu ngomong apa astagfirullah Astaghfirullah. Bukan duduk di majlis ulama Bukan duduk di masjid di majlis-majlis asatidah Duduk di majlis Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Mengu Mendengarkan ucapan Rasul Ucapan Nabi yun mursal Min indillah yuha ilaih Tetapi tidak bermanfaat sama sekali Ketika keluar dari sisimu Mereka berkata Mada kala anifa Tadi dia ngomong apa? Apa kata Allah? Ulaikal ladzina tad'a 'ala qulubihim. Mereka lah orang-orang yang sudah Allah tutup hati-hati mereka. Wattab'u ahwa'ahum dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ikhanifuddin, a'azzakum billah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am'ala 'ala qulubin aqfalaha? Maka Allah katakan pada mereka mereka tidak akan mereka mau mempelajari Al-Qur'an. Tidak akan mereka mau mempelajari, mau bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah atau hati mereka sudah terkunci. Masing-masing periksa dirinya. Masing-masing periksa hatinya. Apakah hati kita sudah terkunci? Periksa. Pelajari kembali ayatnya. Pelajari kembali hadisnya, khususnya pada mereka-mereka mereka yang sudah tenggelam di dalam hawa mereka-mereka yang sudah tenggelam di dalam dunia dan kenikmatannya. Maka mereka-mereka ini mereka kita ingatkan. Apakah tidak mereka pelajari Al-Quran. Atau hati-hati mereka sudah terkunci. Mereka tidak mengukur kecuali dengan hawa. Mereka tidak menilai kecuali dengan hawa. Mereka tidak berjalan kecuali dengan hawa. Mereka tidak memilih kecuali dengan hawa. فَبَدَهَا الْكُمْ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِ وَرَحِمَكُمَ اللَّهِ seharusnya seorang muslim memilih dengan dalil-dalil dan hujjah. seharusnya seorang mukmin muslim berjalan di atas dalil-dalil seharusnya seorang yang mengenal Allah dan Rasulnya mengenal Al-Quran, mengenal Sunnah seharusnya dia melangkah dengan melihat apa kata Allah, apa kata Rasul tidak dengan hawa tidak dengan berbagai macam selera dunianya ku muslimin rahimani wa rahimakumullah afala ya Al-Quran am'ala kulubin akfaluha ku muslimin rahimani wa rahimakum Allah fitnah demi fitnah akan terus berdatangan dan ini sudah diberitakan oleh Rasulullah tu'radu al-fitanu tu'radu ala l-kulubi kalhasiri udhan udha bahwasannya fitnah-fitnah akan menghadang hati-hati manusia selembar demi selembar seperti tikar seperti yang teranyam atau seperti tikar yang teranyam Qu muslimin rahimani wa Kalau begitu, kita harus siap menghadapinya dan kita harus berdoa pada Allah Subhanahu agar kita selamat dalam fitnah fitnah. Astaudu billahi minal fitan. Astaudu billahi minal fitan. Nabi mengulangi kalimatnya tiga kali. Astaudu billahi minal fitan. Berlindunglah kalian dari jeleknya fitnah, berlindunglah kalian dari jeleknya fitnah, berlindunglah kalian dari jeleknya fitnah. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor hadis 2867. Qum muslimin rahimani wa Maka apa yang kita hadapi setiap hari adalah fitnah-fitnah. Bisa jadi fitnah yang menyeret ke kanan atau fitnah yang menyeret ke kiri fitnah yang menyeret kita untuk ekstrim melampaui batas atau sebaliknya fitnah yang membuat kita malas yang membuat kita mundur ke belakang karena lebih memilih dunia atau lebih mementingkan hawa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dengan kalimat-kalimat peringatan dari fitnah hati-hati dari satu fitnah yang tidak akan menimpa orang boleh saja diantara kalian akan merata di tengah-tengah kalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wa, alayhi wa bersabda Nadharallahu raan Sami'a maqalati fa addaha kama sami'a fa ruba hamilu fiqhin laysa bifaqih thumma qala thalathun la yaghllu alayhi na qalbun mu'min Al ikhlasu lillah walmunasahah liaimmatil muslimin waluzumul jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mencerahkan wajah wajah seorang yang mendengarkan ucapanku ini dan menyampaikannya seperti yang dia dengar dan bisa jadi seorang pembawa fikih tetapi dia tidak faqih. Kemudian berkata, tiga perkara yang seorang mukmin tidak akan yaghil alaihinna kalau ada tiga perkara ini. Pertama, al-ikhlas lillah keikhlasan. Yang kedua, al-munasahah saling menasehati dan khususnya kepada imam-imam kaum muslimin. Yang ketiga, luzumul jamaah untuk tetap istiqamah di atas jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Digambarkan oleh Nabi Allah S.W.T. bahawa kalau tiga perkara ini ada, maka dicaya hati dia akan selamat. Diriwayatkan dengan lafadz Yaghillu diriwayatkan dengan lafadz yughilu, dan diriwayatkan dengan lafadz yaghilu tanpa tashdid dalam dengan takfif, dan tiga-tiganya terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama dikatakan oleh Syekh Rabi' dan beliau menukil dari Gharib al-Hadis Ibn al-Aziz. Qala Yang pertama kalimat la yaghillu dari kata iglal, maknanya khianah, pengkhianatan. Hatinya akan selamat dari pengkhianatan. Yang kedua la yaghillu dengan fathah dia dari kata al-ghil yang maknanya hasad artinya hatinya akan bersih dari hasad yang ketiga dengan takfif tanpa tajdid ya gilu ya nila yadhul fishr maknanya tidak akan masuk dalam kejelekan ku muslimin rahimani wa rahimakumullah berarti seakan-akan dalam hadis ini dijanjikan tiga perkara pada hati seseorang hatinya tidak akan dimasuki pengkhianatan Hatinya tidak akan dimasuki kedengkian dan hatinya enggak akan dimasuki kejelekan. Siapa mereka yang memiliki tiga perkara? Yang pertama keikhlasan, amalnya, ibadahnya, dakwahnya, panggilannya, ajakannya, semuanya karena Allah. Ibadahnya karena Allah SWT. Yang kedua nasihah di Aimanul Muslimin, Menasihati imam-imam kaum Muslimin. Yang ketiga tetap bersama jamaah. Tidak lepas dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Tidak lepas dari jamaah kaum muslimin dan imamnya dan penguasanya, tetap bersama mereka. Tidak memisahkan diri, tidak memberontak, tidak memerangi mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang bersih hatinya, maka itulah yang dikatakan dengan qalbun selim hati yang selamat. يا ذيك الشواذ كن لى الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم نصلى توفيق والعافية ونصل على حضايه ورحمة ونصلها تعالى يهدينا ويهدى المسلمين إلى سواي السبيل ونصلها تعالى الاستقامة التوحيد والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك آمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة Alhamdulillah hmm. Alhamdulillahilladzi ahadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah Akhawani fid-din a'azzakumullah kaum muslimin siang jumaah yang berbahagia Ketika tiga perkara tadi ada di hati kaum muslimin maka fitnah apapun akan mudah ditepis Fitnah ajakan kepada hawa Fitnah ajakan kepada dunia dan kenikmatannya Fitnah ajakan kepada apapun dari perkara-perkara yang menggiurkan Tidak akan Membuat mamurat dia Karena dia ikhlas Yang pertama Karena dia ikhlas Ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Hanya mengharapkan keriduan Allah Maka ketika mereka membuat iming-iming dunia Dia akan menjawab Aku tidak mencari itu Aku mencari keriduan Allah dan jenahnya. Demikian pula yang kedua. Ketika diajak oleh mereka, mereka para ekstremis. Orang-orang yang gulu. Kaum reaksioner khawarij dan sejenisnya. Khawarij mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim. Syiah mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim. Murji'ah mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim dan sekian kelompok ekstrim mengajak untuk memerangi muslimin hanya karena alasan mereka zalim karena penguasa yang zalim maka dengan kalimat yang kedua kata nabi nasihah kaum muslimin dan yang ketiga untuk sabar bersama jamaah kaum muslimin maka hati ini akan bersih tidak akan terbawa untuk menjadi pengkhianat, memerangi bangsanya sendiri kaum Muslimin, memerangi saudaranya sendiri kaum Muslimin, memusuhi orang-orang yang masih sholat dan puasa, dan itu khianat. Dan itu fitnah barakallahu fiikum yang sering menyeret orang-orang yang semangat beribadah. Ekhwanifatina azooqum Allah orang yang tidak ikhlas. Maka mereka terseret dengan berbagai macam kebutuhan dunia, keuntungan dunia, kesenangan dunia dan hawa nafsu. Tapi mereka yang dari sisi terlihat semangat beribadah, ikhlas ikhlaskan Allah, ternyata mereka terjerumus dalam yang kedua. Terlalu semangat, kebablasan, kemudian memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Maka kalau tiga perkara ini ada, لا يغل قلب مؤمن engga akan yaghil enggak akan yughil enggak akan yaghilu tidak akan terkena pengkhianatan dalam hatinya enggak akan ada kedengkian dalam hatinya dan enggak akan dimasuki kejelekan dalam hatinya dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya dan rasulnya ketika menyatakan tentang masalah qalbun salim qul a'udzuqumullah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Mengisahkan Ibrahim alaihis salam, walau khuzini yau ma ya Allah jangan berikan kehinaan padaku di hari dibangkitkan kelak. Yau malayan faumalun walabanun yaitu di hari yang tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak turunan. Illa man atallaha Biqalbin salim Kecuali yang datang kepada Allah SWT Dengan hati yang bersih Ikhwanifidina azakumullah Kom muslimin sedang jumlah yang berbahagia Usikum wa iya yabitaqwallah Usikum wa iya yabitaqwallah Wal istiqamah Fil fitnah Wa ikhwan muslimin sedang jumlah yang berbahagia Marilah kita bertakwa kepada Allah SWT wa Aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk istiqamah di atas hak apapun fitnah yang kita hadapi dan kita berupaya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyathabbitna ala din ayyathabbitna ala tauhid wa sunnah ayyathabbitna ala sirathal mustaqim wa sallaha ta'ala yahdina wa muslimina jami'an sabil wa sallaha ta'ala an yutabbitana ala ala tawhidih wa sunnati nabiyih wa sallaha ta'ala an Wa lakum wa li jami'il muslimin Innahu huwa al-ghafurur rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad Kama salli ta'ala al-Ibrahim Innaka hamidun majid Wa barik ala Muhammad wa ala al-Muhammad Kama barak ta'ala al-Ibrahim Innaka hamidun majid Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha ilan Asakurka wa atubu ulaiku aqim